І не розмірковувала над цим ще вдома, обурюючись, збираючись писати листа в ЦК КПУ з протестом, і написала його. Але приїжджав з Вахти Олесь, читав, ніби погоджуючись, а дочитавши, роздирав чернетку на дрібні клаптики і виносив вердикт. Свята простота. Я завжди знав, що жінки живуть в уявному світі, в полоні ілюзій і мрій. Але ти, журналіст із досвідом, невже не розумієш? що за Чорнобилем така шекспірівська драматургія, такі безсмертні типи із лету і наймерзеннішого падіння людського духу. В порошок зітруть, так і знай. А я цього не хочу. Заради Бога, Інна, твоє ім'я – обіцянка інакшості. Інна. Ти мій уніком. Не втрачай почуття міри, іронії. Прошу тебе, благаю, це твій козир головний. Цим ти і мене на плаву тримаєш. Не треба, щоб політичні шамани закидали тебе камінням. Я не можу захистити тебе. Мені болітиме твій біль. Але більше нікому. Так і знай. Бо ти жінка, ти сама по собі. Ти не захочеш бути в зграї. Вони не підтримають тебе. Іде да твій здоровий глузд. Це чоловічі ігри. Ти там чужа. І добре. Брудні ігри, я вже тобі казав. Як давно це було? Мов зненацька прокинувшись, вона уздріла, де вона тепер. Вжахнулася, що пам'ять про того, хто завдавав їй такого болю, не викорінювана. А втім, виявляється, бліц-шоу при саркофазі тривало. Шеф докладно відповідав на запитання, перекладач працював, перепитуючи, уточнюючи. Уже не вперше Інна стояла за якийсь десяток метрів від саркофага. Чула випробувані жарти і примовки шефа, і дивилася з сумом на цю новітню небачену піраміду ядерного хеопса радянської доби. Колись піраміди свідчили про могутність і велич фараонів. Що ж, мирний атом перевершив у лиховісній своїй владі усіх жалюгідних славолюбців. Адже ту найбільшу єгипетську піраміду сто тисяч рабів будували Двадцять років, падаючи від знемоги, на очах у сильніших, вмираючи з голоду. Що три місяці вона виснажувала сили і випивала кров кілька сот нових нещасних мурах, які під наглядом будівельних загонів укладали понад два мільйони брил, вагою дві з половиною тонни кожна. Інна не помітила, як почала нервово ходити по щебінці і гравію, міряючи кроком Перед-назад японський знімальний майданчик. Вона лише краєм вуха прислухалася до реклами нашого досвіду, до цифри, які називав шеф. Аналогів у світовій практиці нашому досвіду немає. Він колосальний. Це не означає, що ми досягли суперуспіхів у технології. Проте це означає, що ми знаємо, яка психологія, яка техніка нам потрібні, аби подолати наслідки аварії. Яка психологія? Навряд чи в іншій державі знайшлося б стільки Олександрів матросових, які так само віддано, лягли б грудьми на цей радіаційний кратер. Хоч би що там казали про нас, як про гомосовіатікус, але ті, хто прийшов зі дев'ять кругів пекла 4-го блока Чорнобильської АЕС, мають повне право спопиляти демагогів ідеологічного гендлярства презирством героїв. Інна уявляла ці божевільні шість місяців людського напруження на межі сил до цього поту. Рабів Єгипту не прострілювало на виліт гамма-проміння, і кожен метр сходження до вершини не важив для них життям дітей, жінок і батьків. Ще дві хвилини сюди, на проммайданчик ЧС, з травня по листопад 1986 року з трьох новозбудованих бетонних заводів підвозився бетон, який закладали по 6 тисяч тонн на добу. І йшли по Прип'яті баржі з велетенськими металевими конструкціями, з 30-метровими трубами і металевими листами довжиною до 100 метрів. Ось вона стоїть тут поміж інших смертних людей і знає, що товщина цих бетонних стін тільки один метр, що вони ховають не мощі мертвого фараона, а 180 тонн вигорілого ядерного палива, що, кажуть, містить понад 20 мільйонів кюрі радіоактивних речовин. І не самохід спливло у пам'яті. Цифри – це поема, голубонько. За ними і долі, і обличчя, і труд, і подвиг. Як старанна студентка хімфаку, вона наново вивчила всю таблицю Менделєєва за вмістом активної зони реактора 4-го енергоблока ЧАЕС. Вона вже пережила і подолала в собі потрясіння від усвідомлення довготривалих періодів піврозпаду, найстрашніших для людини металів. І не могла не вжахнутися найпримітивнішим арифметичним підрахункам. Атомна бомба, скинута на Хіросіму, важила всього 4,5 тони, а тут 300 хіросім. І то лише за цезієм 137, що гуляв у повітрі тої весни, яка, мов причинна, своїм радісним святковим буянням не визнавала жодного права апокаліпсису чи реквієму за життям. Може й справді пророки нації?